Єдина і неповторна Землю часто порівнюють із великим будинком А ми з вами – одні з жителів цієї домівки планети Тому нам необхідно вивчити всі її приміщення Високі гори і безкраї рівнини Неспокійні океани, періодично діючі вулкани Язикаті льодовики і життєдайні ріки Значний внесок у дослідження Землі зробили мореплавці й мандрівники. Упродовж багатьох років ці відважні люди вирушали за тисячі кілометрів у пошуках нових земель. Останні 200 років основний внесок у розвиток знань про нашу планету роблять учені й дослідники. Вони відвідали найвіддаленіші і важкодоступні райони земної кулі, вивчили їхню природу, описали її в книгах. Але це не означає що людині вдалося розкрити всі загадки планети. Вони існують ще в глибинних зонах земної кори і бездонних просторах атмосфери, у неспокійних водах світового океану і серед численних живих організмів. Так у земних надрах ученим не вдається розгадати секрети суміжної зони, розташованої між корою і мантією. Не можуть вони передбачити, де і коли по землі пронесеться вихор торнадо. Дотепер невирішеною проблемою залишається точне прогнозування землетрусів. Про їхню підступність і нещівну силу свідчать події березня 2011 року в острівній Японії. Та й отримані знання далеко не завжди залишаються непохитною істиною. Минають роки, і люди дивляться на них із висоти нових фактів. Найяскравіше це можна прослідкувати в розвитку уявлень про форму землі. Давньогрецький філософ Фалес Мілецький вважав нашу планету плоским диском, що плаває на хвилях океану. На думку Анаксимена, плоска земля в минулому падала і надавила на повітря під собою. Повітря стислося і призупинило падіння. Ідею про те, що земля – куля, першим проголосив математик Піфагор. Однак у наш час учені встановили, що і це уявлення поверхневе – земля – не куля. А яка ж вона –? Про це ви довідаєтеся, коли переглянете ці сторінки. А ще ви зможете відчути загадковість багатьох інших особливостей нашої планети.